У хаміда наверталися сльози на очі при таких розмовах, і Данило намагався втішити хлопчака, якось розрадити його. Та що було радити, коли у цьому мусульманському світі він, українець, лише ось ось оговтувався, шукаючи для себе хоч рятівний камінчик у бистрині життя. Цим камінчиком зараз для нього був хамід. Його широка усмішка, що відкривала ряд сліпучо-білих зубів, Його кругла, нагло обстрижена голова у чорній тюбітейці з білим узором, Його широке, велицювате обличчя і премнисті очі, Тепло, яке вилучало усе те, що складало його. Раз по раз вбігала у двір і Зайнеб, коли нікого не було із сторонніх, крім Хаміда і Данила. Її обличчя завжди було закрите перанжею. Тільки очі світили часом на Данила так само променисто і чисто, як і Хамідові. І скілько слів, якими він перекинувся із Зайнеб, ставало йому зрозумілим, скільки Хайнеб розповідає сестрі про їхні розмови. Видно було, що Зайнеб знає усе і виразно Симпатизує Данилові. Тонкий дівочий стан, гнучка постать, м'які, нечутні кроки, граційні порухи тіла. Усе лишалось у уяві Данила, коли вона, швиденько промайнувши двором, щазала у глибині будинку на жіночій половині. Їй йшов шістнадцятий рік. Найдивнішим було те, що до Данила несподівано якось прив'язався і сам Ісматага. сматага. Не можна було б сказати, чому і через що. Тільки серому подобались роботи Данила, і українець старався вже на совість, як колись у панському дворі у пана Глимбовського. Е, ні, про те він згадувати зараз не хотів, не міг, бо було те, чого не було. Данило старався і стрий бачив це. Врешті-решт Данила якогось разу лишили ночувати у дворі та ги. Потім ще раз, а згодом він там просто жити тут постійно, виконуючи найрізноманітнішу роботу по господарству. Коли головні дерев'яні роботи було закінчено і будинок по суті вже добудували, Данило, однак, і далі різав із дерева звірів і людей, вежі і палаци, дерева і квіти. Хамідові спало на думку якось занести все це на базар. Він виторгував чимало грошей за ці забавки і віддав Данилові. Здавалось би, навіщо були йому гроші? Однак він потроху Надбав собі дещо, передусім кілька ножів для вирізування з дерева. Кривий хівінський ніж із кістяною руківкою, із козячого рогу, перський кинжал із тонким лезом дамаської сталі і різьбленим руків'ям із іргайового дерева, Кипчацький жекаус, кинжал із шкіряними піхвами і широким лезом і ще інші маленькі ножички. То все лежало у певному місці у дворі на дерев'яній веранді, де зараз улітку спав Данило і де часом засиджувався біля нього до пізньої ночі хамід, а той сам хазяїн спочивав поряд, посилаючись на задуху у покоях. Так минув рік. Хамід ходив до мулли, учився грамоти. Данило займався хатніми справами. Наводив порядок у дворі і вирізав щось із дерева для дому. Узори то на віконницях, то на ручці хвіртки. Оце було здивування для ісма та ги. Коли одного разу, вертаючись додому, він узявся за ручку хвіртки і відчув щось незвичне в доторку. Розвернувся, аж ручка хвіртки виявилась у формі голови собаки. Ця несподіванка дуже сподобалась і сматазі, і він наказав Данилові зробити також із зовнішнього боку хвіртки з вулиці. Хамід був у мули на заняттях. Данило впорався із простішою роботою по двору і заходився різати ручку на вулицю. Так він колупався із годину, аж доки не здалося йому, що треба тоншого ножа